כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ארשם, זה ארשם, כי בלעגי שפה, ובלשון אחרת, ידבר אל העם הזה. אשר אמר עליהם, זאת המנוחה, הניחו לעייף, וזאת המרגיעה, ולא אבו שמוע. והיה להם דבר אדוני, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם, למען ילכו וכשלו אחור, ונשברו, ונוקשו, ונלכדו. לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם, כרתנו ברית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה. שוט שוטף כי יעבור, לא יבואנו. כי שמנו חזב מחסינו, ובשקר נסתרנו. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני ייסד בציון אבן, אבן בוחן, פינת יקרת מוסד מוסד. המאמין לא יחיש. ושמתי משפט לקו, וצדקה למשקל עט, ויעה ורד מחסה חזב, וסתר מים ישטופו.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 הקשיבו ושמעו אמרתי. הכל היום יחרוש החורש לזרוע, יפתח ויסדד אדמתו. הלואים שיבה פניה, והפיץ קצח, וכמון יזרוק, ושם חיטה סורה וסעורה נסמן, וחוסם את גבולתו, ויסרו למשפט אלוהיו יורנו. כאילו בחרוץ יודש קצח, ואופן עגלה על כמון יוסב.